En sån oförståndig tjur sa Pippi till Annika som grät alldeles förtvivlat. Inte får man göra på det där viset. Han smutsar ju ner Tommys vita skömans kostym. Jag måste gå och tala förstånd med dömtjuren. Och det gjorde hon. Hon sprang fram och ryckte honom i svansen. Förlåt att jag avbryter, sa hon. Och eftersom hon ryckte hårt, vände sig tjuren om och fick se ett nytt barn som han också ville ta på hornen. Som sagt, förlåt att jag avbryter, sa Pippi igen. Och förlåt att jag bryter av, la hon till och brutt av det ena hornet på tjuren. Det är inte modernt med två horn i år, sa hon. I år har alla bättre tjurar bara ett horn om ens något, sa hon. Och brutt av det andra också. Eftersom tjurar inte har någon känsel i hornen visste tjuren inte om att hans horn var borta. Han stångade friskt på ändå. Och om det hade varit någon annan än Pippi så hade det nog bara blivit mos av den ungen. Haha, nå blir ju kittla mig, skrik Pippi. Du aner inte hur kittlig jag är. Kittlig. Ja, sluta, jag skrattar ihjäl mig. Men tjuren slutade inte och till sist hoppade Pippi upp på hans rygg för att få en stunds lugn. Så vidare långt blev det förstås inte för tjuren tyckte inte om att ha Pippi på ryggen. Han gjorde det allra värsta krumbukter för att få av henne men hon bara knip åt bena och satt kvar. Tjuren rusade fram och tillbaka på ängen och böljade sig åt i stor som en rökurnees påarna på honom. Pippi skrattade och skrek och vinkade åt Anna-rika som stod ett stycke därifrån. Där rände som asplöv. Tjuren snodde runt runt och försökte få stad Pippi. Här är den säger jag, min lilla vännen min, gnolade Pippi och satt kvar. Till sist blev tjuren så trött så han la sig ner på marken och önskade att det inte skulle finnas några barn i världen. Han hade förresten aldrig tyckt att det var särskilt nödvändigt med ungar. Tänkte du sova middag nu? Frågade Pippi artigt. Då ska jag inte störa. Hon steg ner från hans rygg och gick bort till Tommy och Annika. Tommy hade gråtit lite. Han hade ett sår på ena armen. Men Annika hade virat om sin nästuk så det gjorde inte ont längre. Och Pippi ropade Annika full av upphetsning när Pippi kom skönt. Vi ska det pippi väcka den tjuren. Han sover och om vi väcker honom blir han bara kinkig. Herr Nilsson, herr Nilsson, var är du? skrek hon i nästa minut med hög röst utan att precis om tjurens middags sömn. Vi måste gå hem. Och sannerligen där satt herr Nilsson uppkrupen i en tall. Han sydde på svansen och såg lessen ut för en sån liten apa var det ju inte så roligt att bli lämnad ensam i skogen. Nu skuttade han ner från tallen och upp på Pippis axel och han viftade med halmhatten som alltid när han var riktigt glad. Jaså, du hade inte blivit en beträdare den här gången, sa Pippi och strök honom över ryggen. Äsch, det var ju lögn, vad så sant, tillade hon. Ja, men om det var sant kunde det ju inte vara lögn, fortsatte hon sina funderingar. Ni ska få se att när allt kommer omkring så har han kanske faktiskt... Varit en beträdde i Surabaya i alla fall. Och då vet jag vem som ska få göra köttbullarna hedan efter. Och så vandrade de hemåt. Pippi fortfarande med klafsande klänning och kippande skor. Tommy och Annika tyckte att de hade haft en underbar dag trots tjuren. Och de sjöng en sång som de hade lärt sig i skolan. Det var egentligen en sommarvisa och nu var det ju snart höst. Men de tyckte att den passade bra ändå. I sommar en soliga dagar vi går genom skogar och hagar på färdens besvär ingen klagar vi sjunger var vi går hallo hallo du som är ung kom med och sjung oss sitt i hemmasly och tung. vår sångar tropp den gånga på kullens ändra högsta topp i sommar en soliga dagar vi sjunga var vi ho oh, hallo hallo Pippi sheng också men hon är inte riktigt samma ord som sheng så här i sommar en så dagar jag går genom skogar och hagar görar all som jag behagar och det klafsar när jag går klaffs på klaffs på och i min skodermor ni tro det säger en som kipp och tjoförskunde blöt och tjurnet nöt och ja, jag gillar isgrinsgröt i sommaren soliga dagar det klafsar var jag går klaffs på klaffs på